Ingat yang tiga, pertama bahawa tidak ada satupun manusia yang selamat dari lidah manusia. Kalau kau di ejek caci maki sabar, tidak ada satupun di dunia ini yang selamat dari omongan orang. Kalau ada yang menyangka dia selamat, berarti dia gila pada saat itu. Dua, lakat halak instal, arak halak nal Hidup ini susah. La rohata fil hayah Selama kau jalani hidup, maka ini tidak akan ada tenang. Suami baik, istri ga baik. Istri baik, suami firmaun. Suami baik, istri baik, anak yang murah. Suami baik, istri baik, anak baik, mantu di kau sanggit. Tidak saja. Kalau kemudian tak ada satu pun yang selamat dari kematian.